Haló, mikrofonpróba 1-2-3, mikrofonpróba 1-2-3, ez itt a Klubrádió. Haló B-sek, haló C-sek, hal mindenki. Ez itt a Klubrádió, jó napot kívánok mindenkinek benne az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával, Panksnodded Miklóssal, mint az imént már egy kicsit beszélgettünk róla a történet a Kács Krisztával. Ma az Erzsébet körút 45-47 alá látogatunk, ami hát sok mindent rejt magába, most leginkább egy szállodát, és már száz évvel ezelőtt is szálloda volt ott, és aztán valamikor a múlt század végén, talán 1896-ban elkezdtek ott lümiértekelcseket vetíteni. Talán május 10-én volt az első időpont, amikor lümiértekercseket vetítettek a szállodának a, a haljában, a kávéházában. Ez egy rendszeres vetítés sorozattá vált, és aztán kinőtte magát szép lassan belőle egy mozi, 1915. október 31-én nyílt meg a Projektor Graph RT legmodernebb 1000 fényképe, 1000 férőhelyes mozgó fénykép színháza, mozia, nevezhetnénk mozinak is, ami akkor a Royal Apollo nevet kapta, aztán később Nemzeti Apollo volt, majd Vörös Csillag néven szerepelt a mozi. A város egyik legelegánsabb mozia volt, azt mondták róla, és ahogy a történetekás Krisztával beszélgettünk, tényleg valóban a film személynek bizonyos jelentősebb eseményei, nyitás, zárás, akkor még, amikor nem a kongresszusi központban volt a film szemle, akkor, akkor a filmek szét voltak szórva, volt olyan dokumentumfilmeket, azokat talán most a, a mai Golgota klub helyén, ott volt a filmszínház talán ott vetítették, de minden esetre én például Xantusz Jánosnak az Eszki című fázik című filmjét, majdnem biztos, hogy egy filmszemle keretében a Vörössillag moziban láttam, úgyhogy arra biztosanám a kedves hallgatókat, hogyha emlékeznek erre a mozira, ahol valóban a megnyitás után még a szálloda pincérei kesztyűkben szolgálták ki a mozi közönségét, akkor mindenféleképp hívjanak bennünket a 2407953, illetve 2406953 as számon. Arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a hert önök hányszor látták abban a moziban, vagy, vagy mi volt az a legmagasabb pénzösszeg, amit egy jegyért, egy jegyzérért adtak ott a vörös csillag mozi környékén egyáltalán hogyan lehetett oda jegyet kapni? Valóban volt egy másik bejárata a mozinak azért azt már rácsik Dezsőtől a vörös csillagmozi. Egyik utolsó mozi gépészétől kérdezem jó napot kívánok. Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Rácsik uh... úr, hogy ajánljam fel, vagy hagy kérjem, hogy, hogy, hogy mi filmesek egymás közt tegeződjünk. Köszönöm szépen, szeretettel fogadom. Megtisztel. Szóval, ön rólad azt is lehet tudni, hogy a tekezetben van az egyik legnagyobb mozigép gyűjtemény, de azt is, hogy néhány héttel ezelőtt talán eltemetted a mozigépész szakmát, azt mondtad, hogy hogy vége. Nincs több mozigépész Magyarországon. Mielőtt a csillag rátérnénk, ez, ez minek köszönhető, vagy miért van ez? véletlen a Dors is, későbbi Apolló is beletartozik ebbe a történetbe, hiszen az még egy klasszikus filmszínáz volt, uh -huh. és aztán, amikor Magyarországon megindult a, a multi uh, moziknak a terjedése, most már kis mozinak nevezett intézmények megszűntek, uh -huh. és egy idő után eljutottunk a multivilágnak azon a részére, amikor már nem filmszalagról, hanem, uh, hanem számítógépről ment, illetve megy a vetítés, és ez pedig már uh, uh, volt szakkérjötséget, úgyhogy éppen ezért ugye a mozigépész szakmát, mint meg is szüntették, és a mozigépésznek pedig sajnos az utcára kerültek. Mit tud csinálni egy mozigépész, aki, aki mondjuk csak ehhez értett? A mozigépésznek nagyon sok feladata volt, ugye nyilván alapvetően a filmnek a vetítése volt a legfőbb feladat, uh -huh. és ugye a filmvetítése is rengeteg szakirányú ismeretet vont maga után, hiszen hát ugye egy film, az 6-8 filmtekercsből áll, és két vetítőgépen általánosságban a mozikban, egyik vetítőgépről mindig átváltunk a másikra, uh -huh. és ezt a váltást például úgy kell eszközölni, hogy a néző ebből lehetőség szerint ne lássan semmit. De a szakmájához, vagy feladat köréhez tartozik ugye a filmeknek a, a javítása, a alapvetőbb gépkarbantartás, tartás, de a moziban történő bármilyen más technikai meghibásodás is, akár még a vécé tartálynak a szertésre és uh a mozigépéssel a Igen, mert Gyerekkorom a mozigépész akartam lenni, mert hát azt gondoltam, hogy az a legjobb munka. Nincs, beülök a, a kisterembe, a, ahol a mozigép van, nézem a filmet, aztán kész szálláshelyemre hajtatok. Igen, és az, igaz, hogy ez, ami, hogy az hogy a mozigépés van a kisteremben... Várjál, Dezső, ne nagyon mozogj el, mert elmegy a hangod időnként. Hát igen, bocsánat. Most így jobb? Jó. Akkor nem nevedek. A kis teremnek pont volt egy ilyen feelingje, hogy általában azért a vetítőgépeknek a hangja behallatsz a nézőtérre, és ez plusz egy, egy élményt adott a néző számára, ami ugye nyilván a digitális technika megjelenésével már megszűnt. Mikor kerültél a vörös csillaghoz? A Vörös Csillagban 96-ba kezdtem gépészkedni, és gyakorlatilag az zárásig ott voltam. 97 végén zártuk a mozit, és uh, igazából ez azért is egy érdekes dolog az én életem szempontjából, mert én nem csak ott dolgoztam, mint vetítőgépész, hanem én ott is szabadultam. Tehát én ott voltam annak idején gyakornak gépész, Keller János kollégánál is Tulajdonképpen a szakmának a, a, a fő vonalait azt, azt abban a moziban sajátítottam el. Jó, hát nyilván kell valamiféle technikusi véna hozzá, hogyha a, bármi elromlik, akkor, akkor meg tudja javítani, vagy ki tudja cserélni az ember az alkatrészt a, a mozigépen. Erre fel voltatok készülve? Fellehetünk volna készülve. Ugye a, a mozit akkoriban a Budapest film üzemeltette. ez a, a korábbi fővárosi moziüzemi vállalatnak, vagy más néven főmónak volt a jogutódja. Uh -huh. És az ottani eljárás szerint de a betűtőgépekhez a betűtőgépéhez nem nyúlhatott, tehát szervizálni, volt egy szervizháttér. Te jó Isten, elszakadt a film, elment a hangod. Ami? Nem hallunk, az a baj. Na, most esetleg legjobb. Most jó? Jó, hát Budafog, bocsánat, Budafog ja, ja, ja, nagyon hát... rossz. Igen. tehát egy szervizhátként foglalkozott a vetítőgépek karbantartásával úgyhogy mi nagyobb karbantartást nem csinálhatunk a Budapestiumnél a vetítőgépekket illetően a Vörös Csillag az ugye már akkor is a főváros egyik legjelentősebb mozia volt az naponta hány vetítés volt? Budafok, haló haló Budafok igen most hallunk jó. Tehát a ugye egy eltolódott rendszeren dolgozunk, a többihoz a, képest a vörös csillag, ugye át a mozik azok 10-12-2-4, tehát páros órában kezdték az előadásaikat, uh -huh. ellentétben a, a, a napolóval, vagy ugye korábbi vörös csillaggal, mi 11 órakor kezdtünk, és mi két műszakos mozi voltunk, tehát délelőt-délután játszottunk. És hány film ment egyszerre? Hát ugye ez egy mozi volt, legalábbis a vége felé volt egy termes, ezt nem véletlenül hangsúlyozom ki, mert volt egy időszak, amikor egyébként Budapest, az ország első videómozija is az Apollo moziban indult meg, és az egy kis teremben, egy külön teremben volt, uh -huh. De a mozizárás előtt már csak a nagy terem működött, és hát, hogy innentől kezdve egy elő, vagy egy, egyszerre csak egy film került vetítésre, de volt olyan, amikor két filmet játszottunk, tehát délelőtt is más műsor ment, és este is más műsor. Emlékszel arra, vagy gyűjtetted a plakátokat, hogy melyik filmet vetítetted a legtöbbször? Hát, többek között a Jumanji, az biztos, hogy nagyon sokszor ment, de ott játszottuk például a beethoven ugye a kutyás filmet, Aha. aztán az állarcot, Nikolás cage ezek akkoriban nagyon klasszikus filmek voltak, és egy jó része egyébként teltházzal ment, ami azért is tényeges, mert ugye ez egy, ez egy hatalmas befogadó képességgel bíró filmszínház volt. És itt egy pillanatra meg is állnánk, mert ugye mondhatnánk azt, hogy mozi és mondhatnánk azt, hogy filmszínház, de mégis a kettőt mi különbözteti egymástól, Ugye a moziban csak filmvetítés volt, uh -huh. a filmszínház viszont általában rendelkezett a vetítővászon előtt egy színpadon, és ezen a színpadon élő műsorok is megjelenítésre kerültek, tehát volt adott esetben koncert, volt bábjáték, voltak artisták, és, és gyakorlatilag ez sokszor kiegészítette magát a vetítést. Nyilván már hagyományos játékrendben nem, de egy-egy díszelőadás kapcsán voltak külön ilyen jelenetek is. Ja persze, tehát amikor így föl lehet menni, fel lehet hívni a, a, az alkotókat, a rendezőt, kezet rázni, világcsokrot átadni, és a többi, és a többi. Igen, igen. Hány férőhelyes volt akkor, amikor te dolgoztál ott a Vörös Csillag? Most, ha nem tudom megmondani, a, a teljes mozinak a nézőtere, az mely befogadó képesség, az meghaladta a 800 főt. Ugye a mozinak volt egy erkéje, uh -huh. viszont az erkéje, az tűzoltósági szempontból lezárásra került, és innentől kezdve már csak a mozinak a földszinti részűködött, de hogy ott hány szék volt, azt, azt sajnos nem tudom. És mit csináltál akkor, amikor elszakadt egy film, és elkezdett a közönség fütyülni? Igen, ezt sokan kérdezik, miután ez egy klasszikus mozi, uh -huh. itt uh, nem kellett megvárni a nézőnek a filmragasztást. Tehát, hogyha elszakadt a film, egyébként hála Istennek ez nem fordult elő, de ha elszakadt a film egy hagyományos moziban, akkor a vetítőgépész pillanatok alatt újrafűzte a filmet, és gyakorlatilag a vetítés ment tovább, jött a tekercsváltás, ugye ráváltottunk egy másik tekercsre, és ameddig a második felvonás második tekert addig az előzőben lévő ragasztást, azt meg lehetett eszközölni, meg lehetett csinálni. És azért nagyon fontos, mert a multiplex moziknál már ez egy hosszadalmasabb procedúra volt, hiszen ott egy gép, egy gép tartozott, és ha ott elszakadt a film, ugye ott a teljes előadást, uh -huh. akkor ahhoz meg kellett állítani a vetítést, meg kellett ragasztani a filmet, és akkor utána ment az előadást tovább, tehát ott egy hosszadalmasabb időt. Tehát, tehát, ha megpróbálom nézőként értelmezni az előző mondataidat, akkor, akkor, amikor elszakadt a film, akkor fogtátok, és azt, ami még hátra van, az gyorsan átraktátok a másik gépre, és ott elindítottátok, nem, nem, nem, nem, nem, tehát hogy ezt beszéltünk, hogy egy filmet tettek el. Igen és hogyha most az első tekercse elszakad, igen. akkor az ott úgy, gyakorlatilag két részben fog gyakorlatilag két rész lesz belőle, de azt egész egyszerűen csak újra fűztük ugyanabba a gépbe, ahol az addig terjedt, rátekertük a már lefutott részekre, és az ment tovább. Ja, értem, tehát, tehát hogy tovább tekertétek a, a, a filmet néhány kockával a, a, igen, ott, ott, igen, a, ott igen, a gépnél, igen. és úgy indítottátok el, és aztán akkor, amikor végre lement a tekercs, akkor ráértetek át tekerni kézzel, és megragasztani ott, ahol kell. Pontosan, igen, igen, ez így volt, igen. Tehát ilyen, gondolom, ilyen filmgyári vágóeszközzel, tehát aminek ragasztószalagban a közepén és két oldalról rá lehet tenni a filmszalagot. Hát, egy előre szaladtunk, igen. Ugye a klasszikus hagyományos filmragasztás az még acetonnal történt, tehát uh -huh. ez egy folyadékos ragasztás volt, és itt azért is lényeges ez, mert nyilván annak a folyamata az lényegesen hosszabb, mint egy, egy, egy modern ragasztás. A modern ragasztás alatt pedig ugye már a celluxos réseket értjük, és ez azért is lényeges, mert az utóbbi időben megjelenő filmszalagok már a hagyományos szalagokhoz képest poliesztett anyagra készültek, tehát ez egy műanyagszalag volt és a műanyag szagot pedig már az aceton, az nem ragasztotta, tehát emiatt is került aztán váltásra a cellux és a, a cellux-os ragasztást terjedt el végül. Te is a jegyüzéreket? Nem, nem, nem. Amikor én dolgoztam, akkor már nem volt jegyüzér. Egész egyszerűen azért, mert a vállalat bevezetett egy nagyon érdekes technikát, konkrétan ez úgy nézett ki, hogy egy személy, maximum négy jegyet vásárolhatott. Uh -huh. És innentől kezdve már annyira nem értem meg, hogy egy üzérnek felvásárolni a a, a, a nagy részét, és azt utána tovább értékesíteni, Úgyhogy nem, akkor már nem voltak egy üzérek. Dezső, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Az elmúlt néhány percben rácsik Dezső Vörös Csilagmozi egyik utolsó mozigépészét, és az utolsó Magyarország utolsó moziképészének egyikét hallották, akinek egyébként a legnagyobb gyűjteménye van. Erre egyszer egy műsorban még biztos, hogy térni. Nagyon szépen köszönöm, és a technikai problémáért, a filmszakadásért pedig kérünk a hallgatóktól. Budafok. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Viszont, viszont hallásra. Szervusz. szervusz. 24 3, 24 3, akkor még mindenféleképpen a hallgatókra vár, hogy egy kicsit megismertessék a többi hallgatóval, hogy hogyan is működtek a jegyüzérek. Valóban úgy volt-e, mint a Ludas Matyiban Brenner karikatúráin, hogy valaki kinyit szétnyitotta a nagy kabátját, és akkor abban ott volt egy teljes előadásra szóló belépő egy készlet, és akkor az ember tudott dönteni, hogy a jobb tudom én, 16. sor jobb második széken szeretne ülni. Halló? Szervusz, Jó szóval napot! Következő kezdve, is annyit, hogy én ettek-kétre találkoztam velük, és hát ha nem is a kabátjukat tárták szét, de kezdben volt ilyen négy-öt sortiket, és abból lehetett választani, hogy uh -huh. melyiket akarok lenni, és mennyiért. Tehát voltak ilyenek, viszont én inkább két filmből szeretnék beszélni, az a Vörössilagban Aha. láttam, és mind a kettő nagyon-nagyon, hát volt az életemben, az egyik a platoon, a szakasz. is Ismered e Hogy nem? Hogy nem vietnami háború? Igen, igen. Most azt a nagyon kevés játszották uh, ott a görög civilizában, azt mert túl véres, mert túl horroristikus volt. Tényleg? Uh, tényleg, hát, hogyan. én nem vagyok egy ilyen finnyás típus, uh -huh. de maradjuk annyiban, hogy uh, Hát úgy ki a moziból. Mert mind, tehát én, én nagyon kevés filmről hallottam, hogy levették volna, ö, ha már egyszer bemutatták, talán a halálfejesek volt az, amit, amit igen, lehet. Igen, az is, az is hasonló volt. Ez is hasonló realitikus film Aha. volt. Jó, hát én mondjuk az apokalipsz is mostnál, amikor a tigris kiúrik az erdőből, akkor én össze ö, ö, ö, megijedtem. Na most ez ennél keményebb volt. Aha. Tehát tényleg bemutatták azt, hogy mi az, amikor valaki ott más ember hülyesége miatt meghal a vietnámi csungelben. Mm -hmm. Tehát szörnyű volt, meg. És erre mondtam én azt, hogy, hogyha e ezt bemutatnak a világpolitikusok, akkor lehet, hogy lenne több háború, akkor rájöttem, hogy én buta vagyok, mert... <gül> nem így mondani, akartam, a világpolitikusai pontosan tudják, hogy hány ember és hogyan hal meg. Igen. A másik film, ami egy sokkal pozitív vélemény volt, uh -huh. az a Magyarországi Queen koncert filmje. Zsombolyei János alkotása? Így van, és azért, azért volt nagyon érdekes, mert a Queen-nel szóltam, az egész turnét, amikor itt voltam. Tényleg? Ja, és ami nagyon érdekes. Nehogy azt mondod, hogy te tanítottad, meg a Freddy Mercurynek a tavaszi szélvizet árasztottad. Nem, nem, nem, nem. Abszolút nem. Uh -huh. De hallottam, amikor neki. Aha. Tehát ott voltam a környéken. Ja, ja, ja. Viszont a, ami nagyon érdekes volt, hogy nem vettem észre az operatőröket, amikor felvették azt a rengeteg fantasztikusan jó képet, amit aztán beraktak a filmbe. Ez uh -huh. hát úgy tudták megcsinálni, hogy egyszerűen nem lehetett észrevenni, hogy ők most minket vesznek, hogy velünk szórakoznak, uh -huh. hogy ö, nem voltak beállított képek, nem volt hogy most nézzél oda, nézzél, de nézzél érni és ami a legszebb és a legjobb volt, és meg ezt kellett hallani, amikor a Freddie Mercury először kiment a színpadra, és ezt a banándalnak, ez a hely jó című nyitóját. Harry Balafonte. Harry igen, de azt, hogy két kezét oda kívva a és egyetlen töltséget csinálva, és jött vissza a stadiból, Érted? De akkor hangja volt a pasasznak, hogy féljelmetes. És ezt visszalátni a filmen, csak a zsombójai olyan kasszul megcsinálták, olyan fantastikusan, hogy uh, ott lettem volna. Hát a filmgyár összes kameráját kivitték Zsú. akkor, szerintem 17 kamera volt, ari kamera volt akkor a filmgyárban, az biztos, hogy az összeset kivitték, és arra emlékszem, mert hogy akkor még nem volt digitális technika, tehát zsombójai János ég úgy csinálták, úgy vágtak, hogy egy fogtak egy lepedőt, amit felosztottak, mit tudom én, 18 kockára, Aha. és minden kockába egy-egy kamerának a képét oda a következő kamerának a képét megint, tehát, hogy gyakorlatilag Uh, egyszerre levetítették és fölvették. Tehát, hogy egyszerre lehessen igen. látni, hogy, hogy, hogy, hogy mondjuk, mit tudom én, egy, egy perc 43-nál melyik a legjobb kép, és akkor az a következő öt fontos, másodperc. Fontos, Nagy munka volt, terüle, igen. És, és olyan hangja volt, hogy nem igaz. Uh -huh. És mondom, uh, amit a legjobban értékelek ebből a műsorból az, hogy amikor ezt csinálták, akkor nem tolakodtak akkor nem zavarták az emberek csak az életét, hanem tették a dolgokat, és ilyen filmet tudtak csinálni. Jó, hát egy kicsit most azért elnyaradtunk a Böröss csilagfilm színháztól, de csak, már mindegy. Csak, csak, csak, csak, csak én ott, ott láttam, Aha. Ott volt nekem egy ilyen figyelmetes hogy mind hangban, mind képen egy fantasztikus dolog volt. Nagyon jó, nagyon jó volt, igen. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm szépen, hogy hívtál bennünket. Hello. 24 0753, illetve 24 -06 -95 -3, a vörös csillag moziban az Erzsébet körút 45 47 alatt járunk, lehet, hogy van olyan hallgatunk aki még nem vörös csillagmoziként járt abban az épületben, hanem mondjuk Nemzeti Apolló vagy Royal Apollo Filmszínház valamelyik tekercsét nézte meg, és lehet persze, hogy van olyan hallgatónk, aki már valóban csak Apollo Filmszínházként ismerte, hiszen a rendszerváltás után egy kicsit nem vörös csillag volt, tehát 24 07 2406953. 24 jó napot kívánok! Ha, halló, szervusz, Robi Józsi vagyok, korábban már beszéltünk. Servus József, akkor, akkor kiderült, hogy egy, egy évben születtünk. Uh -huh. én, én is egy kicsit elkanyarodnék a Vörös Csillagtól, olyan szempontból, hogy én 75-ben Bulgáriában, Várnában láttam a Zorró című filmet. Az arra, jó nagy annak. kanyar, azért most szólok. Igen, igen, igen. És csak röviden, hogy egy kertmoziba láttam Várnában, és. Ezt uh, ott beutatták Frissiben, uh -huh. ő felirattal, francia nyelven láttam, szinte semmit nem értettem, belőle csak a cselekményt láttam. <gül> és uh, utána, most nézem itt a neten, hogy 1977. március 31-én mutatták be az orrót, uh -huh. a Magyarországon, és én azt tavaszi szünetben láttam a Vörös csillagmoziban, tehát 77 tavaszban Aha, tehát így futnak össze és a szállat. óriási, óriási tömeg volt, tehát nagyon-nagyon sok néző volt, nagyon nehezen lehetett oda jegyet szerezni és hát egy óriási élmény volt. Én arra Amikor... nem emlékszem, de azt a, a leírás, a mozi leírásából e, tudom, hogy, hogy annak mondjuk két bejárata volt a mozinak, tehát hogy a Hársfa utca felől is e, be lehetett menni, e, ami egy kicsit megkönnyítette az emberek dolgát, tehát akik mondjuk nem a körút felől közelítettek, és most nem fogom tudni megmondani, hogy az éppen a mm -hmm. 1956 és mondjuk 1989 között e, erzsibet, erzsibet körút lehetett akkor is? Lenin. Lenin volt az? Lenin, Lenin, Lenin körút volt, biztos. Biztos? Nem jó. biztos. Jó. jó, tehát akkor a Lenin körút 45-47 között, és hogy, hogy, hogy volt egy, egy ilyen egyszerű megoldás az a lényeg. Aha, nem tudom, hát én a főbejáraton mentem be, nagyon-nagyon szép volt belőle az épület, tehát én vidéki gyerek vagyok, a tavasz szünetben akkor fenntartózkodtam, uh -huh. és nekem egy, egy óriási élmény volt egy ilyen, moziba széles vásznol látni ezt a filmet, úgyhogy, aztán később még láttam még 89-5, tehát még Örös csillag moziba volt, akkor láttam ott például az országúti egy diszkót Swayze-val a főszerepben amit te mondtál, az Eszkimó asszony fázikat, én a bástyába láttam. Aha. Azt hiszem, a horizontal szemben, mostan egy bank van a helyén a bástyának. De persze azért az is lehet, hogy megcsal engem. Megcsal... Nem, nem, nem, nem. Biztos, hogy az Eszkimó asszony láttam, most már rájöttem, mert azon gondolkoztam, hogy összekeverem-e Budi kutyaidalával, de a kutyaidalát az biztos, hogy, hogy abban a moziban láttam, ami a Blaha mellett van, abban a kis utcában, a dohány hogy kiér azt hiszem, hogy bástyamozi volt. Aha, bást. igen, az a volt a bást, én ott láttam az Eszkumóasszony című filmet, úgyhogy hát igen, szép, szép idők voltak, de be emlékszem még a Metrómozin, az a Szikra volt régen. Igen. Igen, ott például a Terongyos Élet Bacsó Péter filmet láttam. Te emlékszel, te vásároltál jegyvizértői jegyet? Nem, nem, szerencsére nem. nem. Tehát mindig sorbáltál, kiváltad és kifizetted. De láttam, tehát nekem meg volt mindig jegyem, sikerült ugye előre megszerezni, de láttam itt én járkáló embereket, akik kínálgatták a jegyeket, úgyhogy például most, most is láttam még ilyet, a Roger Waters koncerten volt, amit pesten, és láttam ilyen jegyüzéreket. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál. Köszi szépen, Köszi szépen. szervusz. Viszont hallásra, szervusz. 24 07 3, 70, 24 3, ez itt a Klubrádió és benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Ma az Erzsébet Körút 45 47 szám alatti mozi komplexumban a legkirályabb moziba, a Royal apollo a Nemzeti apollóba Vörös Csillagba és az apollóba járunk. Arra vagyok kíváncsi, hogy önök mit láttak ott. Van-e valami fontos emlékük, ami mondjuk ehhez a mozihoz kapcsolódik? Akár jegyvásárlás, akár moziban történtek, akár filmélmények. És lehetne mondjuk, hát ez egy mozival kapcsolatban gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy, hogy alap, de hírek jönnek. A zenekar mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenik, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer madrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze -vissza. Anó no, Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. folytatódik az Annó Budapesti. Jó napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a klubrádióban, Rádió az önök a látatos nárátorával Pankstedded Miklós, Egy kicsit így elgondolkoztunk azért, van most volt egy kis szünet. 24 vagy 95 3 24 95 3. Ki mit csinált a Vörös Csillagmoziban és mit látott? Ez a mai Annó Budapest kérdése. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánom, Godó Sándor, én vagyok, és Gyöngyösről beszélek. Kész Hát ez nem egy kultúrtörténeti sztori lesz, de a 60-as évek elején a barátnőkkel jártunk a Vörös Csillagmozibát, nem csak egyszer, többször is természetesen. Uh -huh. és hát volt egy rossz élményünk, hogy nem volt jó a perec, már régi volt a perec. Ah, a barátnő megjegyezte, hogy majd el fogunk menni az ügetőre, mert ott forró perceket árulnak. Hát honnan az tudod? Azt mondja, ki a plakátokon hirdetik. És akkor egyszer megint együtt megy a csapat, és valaki fölordít, hogy te süket. Az hát nem forró percek vannak az ügetők, hanem forró percek. A mindenségit. Na most erről én mindig szívesen, meg elmesélem még a barátnőknek is, hogy ez milyen jó sztori volt. Ez jó sztori volt valóban. Forró perec, percek. Köszönöm és szépen. Kelet, hallani a Fehérökör vendéglőről, ami a keleti pályaudvarnál volt. Az egy nagyon patinás étterem volt. É, gyerekkoromban édesapámmal ott jártunk, aztán meg arra dolgoztunk, arra laktam, és ott naponta eljártam. Fogok az, csinálni, tezzel, vagy, vagy, el. vagy, vagy tervezi a műsorbizottság, hogy, hogy a Barostér és Keleti pálydvar környéke. Hát az ott egy, a egyszer az szóba az... kerül, mert a Fehérökör például azt hiszem olyan hely volt, ahová a, a katonatisztek, illetve fegyveres testületek tagjai nem lépettek be, de ez most biztos, hogy nem lesz a mai műsornak a tárgy, majd egyszer visszatérünk a Fehér Igen, de hát jó, hogy hát, biztos már az utóbbi években, mikor már felnőtt voltam, akkor már ez egy kocsma volt, uh -huh. de, én még az, az, az ősidőben jártam a tétesapámmal. Jó, lesz olyan, jó. jó? Köszönöm szépen. Kezitt sokkalom, viszont hallásra. Viszont hallás gyöngyös, 24 07 a 24 haló halló Erzsébet körút 4547, 47, halló. Jó napot kívánok, én Hansel Béla vagyok. Üdvözlöm. És 1974 nyarától egy évig a Vörös Csillagmoziban voltam műzembetető gyakornok. Én akkor 23 éves voltam, én nekem lehetőségem volt még akkor találkozni azokkal az emberekkel, jegykezelővel, akár régi üzemvezetővel, aki a háború előtt, tehát a II. világháború előtt ott dolgozott a Apollo-ban. többek között Herer Cézár bácsi aki egy nagyszerű ember volt, és ő nekem személyesen mutatta meg, hogy melyik páholyban ült Augusta főhercegnő, akit ő személyesen kísért oda egy 30-as évek végén, mikor itt járt egy vetítésre. Ez hihetetlen. Közülés, Ez hihetetlen. És jegykezelők között is volt két idős föld, uh -huh. akik még a háború előtt is jegykezelők voltak ott. Ők a kőruton a mozihoz közel laktak. És megemlítenék, ha már az első riportalanya gépész úr volt, uh -huh. én nekem őt nem volt szerencsém ismerni, mert 20 évvel később volt, igen. idő volt, viszont én ismertem az öreg megyerit aki egy legendás gépész volt, amikor én a televízióba kerültem az zenei főosztályra felvételvezetőnek pár évvel később. Többször mi őt meghívtuk, mikor olyan produkciónk volt, ahol vetíteni kellett. Ő egy profi gépész volt, aki a szakmában mozgott, azt tudta, hogy mit jelent az öreg megyerivel dolgozni. Vagy ott volt például a klímagépész, a Csikós Jenő bácsi, akivel én sokat szerettem beszélgetni, mert ő 11 évig volt orosz Most, hogy miért azt ne leszletezzük, de 56 februárjában jött haza. Úgyhogy ő nekem erről is sokat mesélt, de visszatérve a mozira. Még egy pillanat. Én, ez, ez, az... én, amikor gyakornokként ott voltam, és november 7-én, meg április 4-én mindig voltak szovjet filmnapok. Uh -huh. És amikor szovjet filmnapok voltak, vetítettek 5-6 olyan szovjet filmet, amiből talán egy volt, ami közönségszín volt, a többi az olyan volt, hogy mit tudom én, az Ingúri partján, vagy a furfangos Nyeszterka, tehát amire Aha. bejött három néző, és a egykezelőkkel együtt tizen voltak a nézőtéren, meg az ügyeletes tűzoltó. Tudni a, a sokan nem tudják, de a vörös csillag moziban a, a nézőtér ketté volt osztva volt, a, az első, ha jól emlékszem, az első tizen... 7 sor, és a 18 volt az átjáró, de ebben nem vagyok uh -huh. biztos. Az volt a legmenőbb a nézőtéren. Gáspár Sándor eltárs is mindig odajött moziba, nekem gyakornoki idején alatt kétszer volt szerencsém a testőre megjelent, és közölte, hogy négy szék erre a sorra, kettődült a Gáspár meg, akivel jött, vagy a feleségével, vagy valamelyik másik főeltársal. Mellette jobbról-balról szék mögötte kettő széken a testőrök. Aha. Most ilyen is volt, de átjáró sor két szélén, jobbról-balról az ügyeletes orvosnak, a rendőrnek, a másik oldalon a két tűzoltónak kellett kihagyni széket. Na most... Azért a szovjet filmekre visszatérve egy pillanatra volt olyan, hogy a szovjet nagykövet meg a kulturális miniszter itt volt Moszkvából, és tudtuk, hogy valami 40 jegyet adtunk el, egyébként 896 személyes volt a nézőtér, ennyi jegyet lehetett eladni. Uh -huh. Tudom, mert nekem egy éven keresztül esténként nekem kellett ellenőrizni a megmaradt jegyek számát, és a jegy csonkokat, amiről a pénztárosok letépték a jegyeket. Igen. Na most, nekem a, a szomszédom, ahol én laktam, annak a, a srácnak az édesapja a budapesti hadkiegészítő parancsnokságon dolgozott. Uh -huh. Én hazatelefonáltam, megkértem az édesanyámat, hogy menjen át, szóljon a Pistinek, hogy az apja jöjjön a telefonhoz. Én pontosabban áthívtuk oda, hogy tudja vele beszélni. És megkértem őt, hogy intézkedjen, hogy holnap, amikor jön a nagykövet meg a kulturális miniszter, a budapesti laktanyákból vezényeljenek oda katonákat, hogy a nézőtéren úgynevezett vatta legyen, tehát meglegyen a nézőtér. Négy laktanyából kivezényeltek több mint 600 katonát, teherautóval ezt a szívességet. Ők, ők örültek, meg kijöttek a laktanyához. Ez lehetett igen. Úgy, hogy te, te, tele volt majdnem a nézőtér. Hát ez úgynevezett irányított szabadidő. Így van. Egyébként volt egy szovjet film, ami bármilyen hihetetlen, de közel öt hónapig teltházal ment a fejnélküli Lovas. Az nagyon jó volt, igen. Az egy, az egy kitűnő film volt, azt részben Kubában forgatták, részben a kaukázusi köztársaságok valamelyikében, ahol a helyszín megegyezett nagyjából ezzel a mexikói helyszínnel. És még a vörös csillag moziból egy-két olyan dolog, hogy oda, rendszeresen bejárt a Fűtös Gyuri. Azon a gondolkodom, a Körutóhegy... Bocsánat. Hitler darab volt, igen? Igen, hogy talán a, a Beljejev regényéből készült, a kétéltű ember is lehet, hogy, hogy egy ilyen népszerű Az, az nagyon korábbi film, film volt. az 1958-ban készült, Aha. és azt én nekem volt szerencsém bemutató eladáson a szikramoziban moziban megnézni, ahol szintén toló volt, ugyanúgy, mint a Vörös Csillag moziban. A Vörös Csillagban is az volt? Igen, ott is az volt, a, a Dunamoziban volt még toló tető, a Szikrában, a Művészmoziban, a Puskinban, az Urániában egyébként még egy ilyen reprezentatív mozi, mint a vörös csillag, a Puskin volt ehhez fogható, uh -huh. a magyar filmeknek, a zömének a bemutatója már ott volt. Én például három Fábri bemutatón már oda mentem, de itt nálunk például a, a Fábrinak a 141 perc, a befejezőklen mondatból című filmnek a bemutatója, uh -huh. az itt volt, akkor én pont ott voltam gyakornok, és ott egy nagy pompával, megrendezett filmbemutató volt. Valóban a színpad alkalmas volt arra, hogy két oldalról föl lehetett menni, uh -huh. illetve a másik oldalon le, és a, a meghívott közönség, a bemutatón általában ilyen volt, akkor ünnepelhette a fellépő művészeket, rendezőt, operatőr, stb. Talán emlékszik de... arra is, hogy hogyha beszélgetett így a régi mozigépészekkel, mert én a, a, a moziról szóló cikkben azt olvastam, hogy 1940 után újsághirdetésben keresték meg azokat a mozigépészeket, akik korábban ott dolgoztak. Erről hallott? Hogy akiket nem vitték ki a Szovjetunióba. Igen, igen. Tehát, akiket kivitték, de nem tudták, hogy kivitték őket. <gül> Igen. Na még egy, még egy adalékot azért hagyd mondjak. Mondjam, szóval, mondjam. Nekem a, a, a nagyobbik fiam, aki most 39 éves, ő 79-ben született, uh -huh. miután én eljöttem a moziból, a kapcsolat megmaradt az ottani vezetőkkel, meg egész MOKÉP mert a, a, a főmóhoz, bocsánat, a főmó, a fővárosi mozi ez volt a tulajdonos, illetve az irányítója uh -huh. az összes budapesti mozinak. És én a, a nagyobb fiamat, aki lehetett olyan négy éves, a macska fogónak a bemutatójára, odavittem, el, ott volt a macska fogó bemutatója. Ott néztük meg a moziban rendesvetítésem uh -huh. a macska fogót, például, e, és... Várjon csak, még egy a jegyüzérekkel kapcsolatban. Volt egy őszhajú, bicegős rác, aki nem járt nyáron a Margit-szigetre, a Vörös Martikált moziba is, üzérkedni, meg ide is. De ők hogy tudtak üzérkedni? Elmondom, kell... hogy tudtak üzérkedni. Ő, ő meg tudott venni 5-6 jegyet, többet Igen. nem. Viszont voltak emberei, akik szintén vettek 5-6 jegyet, uh -huh. és általában nem a legjobb helyeket vették meg, hanem a 6-8 forintos jegyeket, ami mondjuk a negyedik sortól a, a a tizedikig tartott, uh -huh. és, illetve a leghátsó négy-öt sor, és akkor ezeket adták, ha olyan film ment, ami nagyon-nagyon menő volt. Aha. Például a Héra szintén hat hónapig ment, vagy a, a csúcsot, ha jól emlékszem, a Szikra moziban a tizedes, meg a többiek tartja, az több mint két évig ment egyhuzamban. Uh -huh. Visszatérve a délelő-délután játszó moziknak az idejére a Vöröstillag moziban, amikor én ott voltam, fél kilenckor volt az első délelőtti előadás, 3-4-11 kor a máj. Másik, és fél kettőkor volt a harmadik, Aha. és utána négy órakor, hatkor, nyolckor, attól függ, milyen hosszú film volt, mert ez eltolódhatott negyed órával. Rendkívül színvonalú volt a, magas színvonalú volt a büféje, rövidítanokat uh -huh. is lehetett kapni, meg bombonokat, a, a Perecet azt a mozi belső terében már akkor nem árulták, hanem csak szünetben kint a büfénél, de például a Duna moziban szünete bement a Pereces. Ott egy, ott egy fantasztikus pali volt, és az artistákra visszatérve, én gyerekkoromban jártam az Ipoly moziba, meg az Angyalföldi Béke moziba, meg volt kint Palotán a Széchenyi uh -huh. mozi. Ott azért volt a, az 50 filléres felár az utánjátszó mozikban, mert artisták léptek fel a a Híradó és a film között. Igen, az ipa is ilyen volt. 15 szünetben, mert nekik nem volt lehetőségük artistaként elhelyezkedni. Uh -huh. Én erről annak idején az, az öreg ötvös bácsival sokat beszélgettem, mikor a tévében dolgoztam, volt szerencsém vele is, meg a családjával uh -huh. is dolgozni, hát az egész világgal, hogy az nem tudtak a rákos idővel elhelyezkedni, de ezután a 60-as évektől megszűnt. Az utániászló mm. mozik azok három 4 héttel a bemutató mozik után kapták meg a filmeket. És még egy adalék, ha megengedi. Utolsó. Volt olyan időszak, amikor késett a film, mert a, a, a premiér mozikban úgynevezett pendliző oldalkocsis motorkerékpárral ilyen viharkabátos emberek teljesen ilyen szűrjárt, és ma már ez a dolog. Fémdobozokban fém hozták a hozták a filmet, és emlékszem, szakadt az eső, és a. a, a a korvimból hoztak át egy, úgyhogy lemett ott az első két rolni, azt már hozták át hozzá, mert valamiért nem tudott idejönni hozzánk a nem tudom moziból a rendes kópia, és akkor amikor mi levetítettük, vitték vissza a korvin moziba, tehát az volt aránylag a legközelebb ugyanaz, általában a korvin mozi a vörös csillaggal, azonos bemutatót tartott. Aha. És ezek voltak azok, a... a visszatérve a Fűtös én többször voltam úgy ügyeletben bent, hogy rohannak be a jegykezelők, hogy főnök úr jöjjön, itt van a Fűtös gyúri. Bement a nézőtérre, megállt az első sor előtt, ment a film, uh -huh. és hangosan elkezdett fűtőrészni, bementem érte, és azt mondja, adj egy tizest, Mondom, be, hogy adok tízest, te két forintot szoktál kérni, ennek a bélásolt, ugye Igen. a sorgomban a neve. De akkor egy papír tizest adtunk, és akkor kiment onnan. K e ő egy, ő egy fantasztikus része volt Budapestnek, a fűtjös Gyuli. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Nagyon érdekes történeteket mesél. Viszont hallásra. Nagyon sok dolgot tudtunk meg az elmúlt néhány percben. 24 07 24 Még kérdés, hogy mondjuk egy-együzér mennyi tudott keresni, ha megvásárolt néhány egyet, mondjuk volt néhány haverja. Egyetlen hogyan nézett ez ki? haló? Jó napot kívánok! Jó napot! Elzsibott a kezem. Na, Bocsánat. A... Elmond, elmondanám, hogy így azért nem nagyon sokat tudott keresni. A hatalmas, 70 hetlenes években hát még erősen gyerek voltam. Uh -huh. Az öcsémmel együtt az apukám megígérte, hogy megnézhetjük a száz egy kiskutyát, az akkor jött be, és az egy hatalmas nagy dolog volt, uh -huh. hogy azt mi nagyon meg akarjuk nézni, és nem volt rá egy. Csepele laktunk, bejött az egész család, családhévvel, hogy most itt mi veszünk jegyet, nem volt, uh -huh. és elkezdte az öcsémel, hisz tisztünk persze. Hogyne? És az apu elindult és azt a 6-7 forintos jegyet, 90 forintért tudta megvenni. A 90 forint az akkoriban rendben hát, pénz volt. Hát akkor nem mondja azt, hogy nem lehetett sokat keresni, hát az... az, az... Hát éppen ezt mondom. Ja. Hogy nem... Ja igen, akkor lehet, hogy rosszul fogalmazta. Igen, rosszul, hiszen sokat lehetett keresni. Sokat, bizony, sokat lehetett keresni vele. Hát a, a családra a négy jegy számolja ki, az nem volt kevés pénz. Az nem, tehát, hogy az, az normálára, mondjuk a 10 forintos jegyáral számoltuk volna, akkor is mondjuk az csak 40 forint. Kérte, bizony, bizony, bizony, bizony, bizony. Ezt a film sikerétől függött. Uh -huh. Ha egy ilyen film volt, ahol sok hogy kölyök hisz tizet az csarnokba, ott mentek a jegyek. Gertel. A az megvette. Tehát, hogy, hogy nagyjából ilyen árak voltak. Persze, igen. Na most én ott láttam egy nagyon szép orosz filmet egyébként. Uh -huh. Minket iskolával vittek ki. Tehát muszáj volt megnézni. Persze. A film címe az volt, hogy a 41 Ez uh -huh. egy szovjet film volt. Nem hiszem, hogy sokan tudják, hogy mi ez. Én Én se láttam. Ez egy kommunista hölgy, aki egy sebesült, fehér, tisztel hajótörés szenved, és egy szigeten egymásba szeretnek, és mikor a pasi meglátja az őét és akar menni a hajóhoz a nőlelődi. Igen, éreztem, hogy valami ilyesmi lesz a vége. De igen, igen, igen. De ez egy, ez egy siker film volt, de sokan megnézték pénzérig. A szerelem sötétverem. verem. Tessék? A szerelem sötét verem. Az nagyon sötét, igen. Én is háromszor házasodtam. A moziból egyébként még egy valami csoda volt. Aha. A hátsó járatot kérdez, kérdezte. Igen, igen, igen. Na most, amikor vége lett a filmnek, és egyszerre indultak kifelé az emberek, uh -huh. akkor kinyitották a hátsó kijáratot is, hogy gyorsabban tudjon kimenni a tömeg. És akkor ez nem a körútra ment, hanem hátsó utcába. Így, így van, így van. Tehát mi ott is mentünk, uh -huh. ki emlékszem rá. Tehát az nem bejárat plusz bejárat volt, hanem, hanem plusz kijárat. Nagyon szépen köszönöm a helyigazítást. Kérem. Kész sokan viszont halásra. Hallásra. 2407953, 24 melyik filmet látták önök legtöbbször a Vörös Csillagmoziban? Haló Jonapot. Halló, jó napot. Hello, jó napot kívánok, Malam András vagyok. Üdvözlöm. Uh, Legelőször is a, a, a, az a pető témához szeretnék hozzászólni, a Vörös Csillag. Aha? Mozíval. Nekem olyan emlékeim vannak, hogy amikor is voltam, én 1969-ben születtem, uh -huh. alsó és felsőtögozatban is, minket elvitt, elvittek, és ilyen, hát, mit, nem tudom, ilyen kerteken belül, és megnéztünk egy-egy filmet. Engem mindig az idegesítette tetteból, hogy mondja, egy kísérővid vitt be minket, uh -huh volt ilyen, emlékszem, egy ilyen dupla félkör uh, alakú lépcső, de hát egy nagyon szép mozi volt valóban. A fele ugye a Royal Hotel volt, a, a, a régi, uh -huh. a másik fele meg ugye a mozi. És aztán most volt, szere volt szerencsém, hogy az egyik barátom, aki ennek a hotel helyreállításnak uh, uh, partnere volt, megmutatta az egészet, hát azt a lépcsőt meghagyták, és gyönyörű. Uh -huh. De uh, itt, itt, itt véget is ér a, a, a vörösszillag. Vörös Igen. Nagyon sokan kihagynak olyan apró szükszöneteket, amik, amik nekem a gyerekkorom részei és meghatározó csodálatos részei voltak. Tehát például amikor, amikor az ember elment egy mozi előtt, tehát én a nyolcadik különben nőttem fel. Uh -huh. Jártam sokat a napmoziba, sokonaiba. Horizont moziba, a más a Bérkocsi végében ott azon a kis téren. Ahol, igen, ahol, igen. Hát a, a, a, igen, igen, hát Igen, igen, ott pont összefutam a nagyforos utca, Igen, és igen. És ott van egy kis félkör a, azon a téren, vagy volt? Igen, igen, hát ott a, a második János Pápa a tél, most úgy hívják, akkor köztársak volt még a neve, de hát ott, ott az volt a, a, a mi mozink, mert uh -huh. én ott voltam a Mártyas térkőárnyékén, uh -huh és az egy olyan, olyan mozi volt, hogy, hogy fapados ülések voltam. Nem volt bekárpítozva az ülés? <gül> az kemény. Azt hiszem, a, hogy a napmoziban sosem voltam. A, hát, igen, ez kell azt a kort. <gül> Már visszafelé. Szóval meg, meg arról, amikor a, a Jegyárus néni kiadja a jegyet, amikor letépi, és akkor az ember lekési a filmhíradót, amiről még senki nem beszélt ebben a műsorban, mert hallgatom, kitágult fülekkel. Minden, minden műsor előtt volt filmhíradó. Igen. Ami ilyen politikailag volt tehát politikai műsor volt. Igen, hát azt jobban lehet hát volna a... megúszni, olyan volt, mint a híradó, csak, csak borzalmasabb. Terme te Termelésriportok igen, és akkor tehát egy propaganda Igen. műsor volt, és, és, és, és akkor behúzták a vörös bársonyi és akkor amíg az nem, annak nem lett vége, addig nem lehetett bemenni a, a, a, a, a helyre. És uh, uh, hát ezeket szeretem volna. Hogy... Nagyon szépen köszönöm, akkor még lesz időnk egy hallgatóra. Viszont hallásra. Jó, köszönöm, visszhallás minden. Halló, jó napot kívánok, Ildikó vagyok. Készsók, Ildikó. Én is a Hörös Én 1960-ban lettem középiskolás, és a lényeg, hogy alig vártuk, hogy Lukas óránk legyen, mert az ötödik vagy a hatodik óránk elmaradt. Csapatostól ruhantunk, körút, hatos villamos, és már ott is voltunk. Gyönyörű volt a feljáratad, minden, amit az előző hallgatók elmondtak. És ami filmre, én több filmet láttunk, akkor volt Évhősági Bérlet. talán még ezt se említették, nem csak az ős más moziba Aha. is érvényes volt. Fél mentünk moziba, és hát ugye a déli időpontban mindig volt jegy, voltak olyan előadások, amikor szinte csak diákokkal volt tele az egész Vörösti amire én emlékszem, az az Esős Fasárnap. Talán többi hallgatónak mond ez a film is még valamit. Én csak ennyit szeretném. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallásra. Akkor talán még egy hallgatóra van időnk. Haló. Jó napot kívánok, barát Judit vagyok. Kész csókom. Azt szeretném elmesélni, én elég közel laktam a vörös csillaghoz, uh -huh. nekem csak vörös csillag. És szüleimmel több, hogy várjon a ráziót, nem oltottam el. De, sem, de semmi baj. Kinek de kapcsolja, a mindjárt ilyen bolgár György. Jó, csak nem akarom, hogy magát zavarja. Ja nem zavar, én nem hallom. És... Ö, ö, Egyszer nem tudom, hogy mit akartunk megnézni a szüleimmel, meg a húvommal. Leültünk, és egyszer csak megjelent egy hegy uh -huh. Hát a Kozma pici, én nem tudom, ez magának... A bírkozó. Az, az a bírkozója hogy a kiszegény És pontosan előttem. <gül> hát akkor nem és látod hát semmit sem a filmből. A világon semmit. Én már apám, már sírtam, hogy ez borzom, de hát nem tudtunk mit csinálni. Igen. Úgyhogy, és még egy melyik film volt az, amit nem látott? Á, nem emlékszik. nem emlékszik, mert nem de látta. Szó, Persze, hülyes vagyok. Van. De még egyet, tudja, beszéltek arról, hogy melyik moziknak széphúzható a teteje. Még a Bástya mozinak is az volt. Igen? Igen, ez egy kis tetves mozi volt, egy kis büdös, ahogy mi hívtuk, de, de elhúzható volt sokáig a teteje. Na, azért nem a volt az... olyan rossz mozi ott a Bástya, ott a Blaha mellett. Hát, tudja, az volt szörnyű, én nagyon ott, amikor bekiabáltak, hogy olcsó volt hogy a jegy, akkor megjegyzéseket tettek, mindenféle hülyeségeket, így fiatal emberek beöltöztek, és az ugye eléggé nem volt. Hát, olyankor kell, hogy jöjjön Gável János, és azt mondja, hogy menjen Fian Borbéhoz. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Én is köszönöm szépen a műsorát, viszont halász. Késcsú van viszont halásra. a mai műsor létrehozásában segítségemre volt kis Edith, eh, Dani a szerkesztő Ára Brita volt, neki is szépen köszönöm a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Ma az Erzsébet körút 45-47-ben jártunk, az egykori Royal apolló, az egykori Nemzeti apolló, az egykori Vörös Csillag, az egykori apolló, moziban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Pankstated mikróst hallották, egy hét múlva találkozunk.